Eta guri gomita, beinat irasuegi ibarra, talaioz eta olatuko kopeko kidea egunontzuri. Da, ikasio egunontzuri. Lehenik, e, zer gondorio, zer dute lekuko dinamikentzat Espainiak eta Frantziak hartu neurriek? Orokorrean txarra. Hez, e... E, ikusten dugu, egoera, osasun egoera txertzen joan den neurrian. Hainbat neurri hartu direla, berez osasuna e, mantentzeko, ni berez... E, Osasun neurri publikoen aldeko, aldeko naiz, baina ikusten da ere, e, beti ere, tokiko ekonomiari egiten zaiola askotan kalte neurri hauekin. E, azkenean, osasun neurriek badute ikusteko handia, guk herritarrok gure artean dauzkagun, harremanekin eta orduan, ba bueno, e, neurriek biztarak gehien jartzen den harreman e, horietara jotzen dute, ez? azkenean e, kalean edo, ez? E, saltoki txikietan, tabernetan egiten ditugun harreman hoiek jarri dituzte jo puntuan. eta segurazki ekonomia kapitalista gaitun beste hainbat harremantzeko eremu, ba momentu honetan tamales e, libreago dira eta bueno, ez dira hainkontuan hartzen e, pandemiaren e, zabalkunde garaiotan, ezta? Lekuko lotura sozialean hori nahitzen dela zuen lana ehanditaik ere? Eta hori da, hautsia nun baita, lekuko lotura sozial hori? Bai, hori da. Zona eta ekonomia errealak ez. Eta bueno, buk ekonomia sozialean datzaia sustatzeko orduan e, lantzen ditugun estrategiek edo oso lotura handiak adekaten lurraldearekin. Eta lurralde batean e, egiten dugun lan eta bizitzarekin. Eta nik uste... Estatuetatik hartzen diren neurriak, batez ere horietara jotzen dute ez, ba, industria handia edo saltoki handiak e, e, askatasun gehiago daukate garaagoetan beraien e, ibilbide egiteko saltoki txiki edo ez e, tokian gure lurraldetan herrietan e, e, ematen diren harreman ekonomikoetan baino eta hor badago, ba, ba ez az, horren atzean, Neurri sanitarioen edo ez, eh, osasun neurrien eh, atzean badago ere ba, ideologia asko eta neurria jartzen dira eh, eremu batzuetan harreman sozial gehien edo ez harremanak eh, eh, pluraldetuagoa dauden eremuetan eta harreman horiek asko izan da ere eh, ez, kapitalarekin lotuta doken, daukaten tokietan ba, ba, bueno, ba askatasuna handiagoa da, ez, borra, askatasuna azkenean kapitalarentzat, Ez, bermatuta dago. Monopolioa, eh, badutela beraz mundu mailan web, eh, interneteko talde haundi batzuk, hori hau ge, edo buru egiteko, buru jabetza teknologikoa eh, lan ari ziste, zertan da, gogoeta? Gure kooperatiba tala joz, eh, kooperatiba txiki bada, eta olatuko da Euskal Herriko kooperatioen elkarte bat, ez? Berroi eta kooperatiba inguru gaude bertan, Sharetuta baino sortu dugu ere kooperativa teknologikoen edo elkarte txiki bat, oraingoz eh bueno, gutxi gaude bertan, baino ulertzen dugu Euskal Herrian, ez? Beste eremu batzuetan eta Ipar Euskal Herrian e, oso ondo garatuta dagoen e, elikadura burujabetzaren esparrua bezala, ba, Euskal Herri osora zabalduar degula ere e, zera, ez? E, Teknologia burujabetzaren ideia hori, ez? Arengo ideia politikoa e, praktikekin lotuta, e, Hau da inek paraleloki e, konparatzen dituta askotan zen elikaduran berdina gertatzen da eta da ba, multinazional oligopolio gutxiren eskuetan dago e, e, mundu mailako elikadura gainen teknologian berdina ertain da eta antzeko estrategia berko ditugu e, bai elikaduran eta bai teknologian horri aurre egiteko e, gure planteamendu da eh bueno, ba, momentu honetan chikitik baina teknologia aurreratuak gure beharretarako bideratzea, eta beharroiek asetuz pixkanaka, beste oligopolio honen tresna teknologikoen beharrik ez izatea, pixkanaka. E, baino horrek eskatzen du Euskal Herrimailako estrategia bat, ikuspegi bat eta harremanen saretze bat. Hortan hasi gara eta no, e, bidea berria da, baino e, nik uste interesa sortzen ari du. Ala ere multinazionalak aipatzen dituzu, aipatzen ditugu estatuek hartu neuriak, Lutura bat egiten alda bianaktian. Bai, baino, eski, azkenean, estatuak oso baldintzatuta daude, zera ez, multinazional teknologiko handia huen e, interesetara. Hain kontra ez diete, ingo, lehenengo instantzia batean behintzat. Baina, bueno, txikiagora etorritare, eh, E multinazional hauek izugarrizko eragina daukatea, adibidez, ezkuntza sisteman eta ezkuntza sisteman ez da e, estatutikazio baino Euskal Herrian bertan egon daitezkeen e, bestelako ezkuntza erakunde e, e, txikiago edo e, ze, ez, e, Euskarritik sortutakoetan, ez, e, nolabait ezkuntzan erabiltzen diren teknologietan hegemonia osoa daukate e, multinazional hauek, Googleek, e, Microsoftek eta berai tresnak dira gure zenalabek erabiltzen dituztenak egunerokoan, eh, orduan hori bada bide bat adiez eh izango genukena, hezkuntza, ez, askatzea, nolabait eh multinazionalagoen interesnen eskuetatik. Hor asko iraziko genuketa asko ikasiko genuke ere beste eremu batzuetara eramateko. Ola tu kopek ditu eh? kooperatibak Euskalerri mailan, nola zabaldu pizkat informazio hori haiteko